«Ні, так ні, ти такий перемучений. Нині неділя, лязь собі і лежи. Зараз ліснички подам. На обід зрихтувала розсоли кукуря. Чого ти любиш? Пирогів з параполькою, з цибулькою, зі шкварочками. Сто грам? Ти мені краще зараз сто грам принесла. Голова ж тріщить, як баняк». Вже несу лялю, вже несу. Ні. Так і пощастило йому з дружиною. Лагідна, мов мама, годить йому в усьому, бажання загадувати не встигаєш. Жодного разу не дорікнула. П'єш, мовляв. Ні, ще й сама нале. Пляшок у барі батарея на будь-який смак. Дім повна чаша, в коморі всього ящиками. Він за все життя стільки делікатесів не з'їв, скільки дозя на обід щодня подає. А що вже готує? І гарна, і фігура нічого. Не розпаслася на тих розкішних харчах, як її подруги. От тільки... На пательні щось смачно шкварчало. Максим повів носом, «Пора прокидатися, сніданок готовий». Власне, прокинувся він вже давно. Не від смачного духу з кухні, від крику. Жодного дива так починався майже кожен ранок робочого дня і в неділю. «Райко!» Я тебе привчу коли-небудь ставити тарілки на місце. А вони вам тут заважають? Хай би собі стояли. А де я маю миску поставити собі на голову? Ото й ставте, як вам більше нікуди. Знову заплющив очі. Спав цієї ночі чи не спав? Боліла голова. Не сперепую, ні. Він пив тепер дуже мало і рідко. Здоров'я не дозволяло. Потилицю ламало знайомим немилосердним болем. Знову, напевно, підвищився тиск. У шлунку пекло вогнем. Печія їдучим клубком підступила до горла б зараз. Та ні, потім іще гірше буде. Раю стиха покликав. Мабуть, не почула. Де вже її почути, заклопотана пересварюванням з матір'ю із самого ранку до вечора? Підвівся. Білю шлунку проколов наскрізь, наче списом. Присів, перечекав, поки відпустить. Пошукав у шухляді таблетки, Води у склянці на тумбочці не було. Зле помита аж біла, замацана пальцями склянка не викликала бажання пити з неї. Зітхнув. Так тобі й треба. Звик до голубого сяйва кришталю, хлопче. Нічого, сам помию. Почвала на кухню. Прокинувся нарешті. «Людські хлопи вже...» Звично забурчала теща. Максим намагався не звертати уваги та відчуття постійного роздратування і ненависті до себе, що він отак мовчки терпить приниження своєї чоловічої гідності, не покращувало настрою. Мовчки вимив склянку, на з чайника води, запив таблетку. А, і де ти його випорпала на свою голову, Райко? Не хлопка ліка. Людські хлопи літру самогонки вип'ють, і хоч би що а цей?» Та Сергій був не хлоп грім, їв усе підряд. Випити міг силу мав до всього. Ні, nee, тобі гарного подавай, інтелектуального.